Berisail nagusiaren tenorea, Pantzo Irigagai aurkezle, ortexeko amategian anestesia arazo bat ukantzuen emaztea hilda. Joanden haste undagian gaizkitu zen, ogoita zorzi ugteko emaztea, aurra ukaitiarekin, haste hartaratzian zendu da, nordaro bendun, inkesta abiatua da, eta anestezia egilea galdezketatua. Beste atera bide bat atxemaiteko hartian, Azparneko, Azketa, Ondarkintegia, 2006-ara, Ino, Segiara, Zinailuke, Biltagarbi, Sindikatak, Azketa, 2006-ara, Defensialkartia, Esta, Ados, eta bere probusamenak egiten ditu, peio durritien zonen dugu. Parlamentuak onartzema du De departamentuko bozak ditugu helduden martxoana,biamena handien mentura bergeita hamabi kantonnamenduetariko goita zazpirata, jautxiko ya, baigira oltsa er dira dugalde batzuek beharko dute uztartu punu bate eginen dugu. Eta Iparoskalerri guzia bilezaken erri elkargoa hondibat, hori da prefetak egin probosamenetarik bat, PNB alderdiak estu gaizki ikusten, atik seurtatu behar den pundua Iparoskalerriko euntabero eta emezorzi erriak barne izanen direla. Daniel Kamblon eta Benyat Arrabitekin dioratuko dugu gaia. Aroaz pundu badlenik zurekin, Charlotte. Bai, guzkia ukanen dugu eguno, suan, temperaturan aldetik, amazazpi graduutan gira momentukot, eta, ogeita bost gradu arte, iganen dira. Ortexeko amategian, joan den azteundagian, anesteziarazobatu kan zuen zen zenduda aztert ratxean. Paueko procuradoreak baiestatudu berria eta inkesta bat zabaldu ikusteko xusen zer gertatu den. Amategi hori zerratzeko mehatsup jantzen, afera horrengatik nekez zabaltzen alko da orai. Maite lopai. Ortezeko amategi zabalekitxekitzeko mobilizazio askara jamanek izan da asken hilabeteetan. Alde batetik eskualde hortan behareskoa solako gune bat, eta bestalde amategi hortan jabilik zen metodo naturalak famahuna bildusialakos. Amategi horek nekesiek basutian anestezista eta ginekologoen ginasteko, urieta hameka arte e piea bai denak bilseko. Iga neskanegu nian surtsia hymxente biltzen zen amategiai sustenie karteko, hox, gertaka lari agitu da ostialaratsen, anestezia denboan zerbait izanda, inkestaka argitu behar lukiana, haura salbatuik izande laike. Hortezeko amategia, zeratuik izanda, neskanegu netik hunat. Anestezia egilea huda huntan egin hazen klinika orterat, belgikako emazte bat, emazte bat, orai galdezketatu da egan bezala, eta zenduden emaztearen ebizilagunak, salak bat, planta bat apauzatu du, gorputzaren autopsia batere ere egina izanen da, klinika orten aurrakukan beharrak zituzten beste emazteak, baiona, paue, edo, akizerat, igoriak izan dira. ABS Eskoletako laguntzaileek manifestaldi bat egin dute atzoatxsaldian Paueko Akademia ikuskalitzaren aitzzinan ahal eskasa dute esalatzen, Hezkuntza ministeritzak ez aski ABS jartzen departamentuan eunta beroita bi ikaslek eskas dituzte beste batzuek orain gutxi dute, ABS horiek laguntzen dituzte ikasleak kurtsuuen esegitzen nekezia batzu balima dituzte adibidez, ABS eh, kontsideatzen dute beren ofizioa gerotan prekarioagoa dela Iparska Herriko ekonomiaren osagagia ez da hoberenian baionak komerkatalitza kanbarak. Azken saillabiteetako bilduma egin du seiun enpresen ganat joanaz, arlo guziak sotzen bad industria aski ongidabil, aldiz turismoa adibidez erosteko poledepoderea pole hainitza et tipitu da sail hortan. Bestalde aabidora handiko trainaren proiektuaz. Hurgiaren amalauan begi zabiatuko direla Ikerketak bai estatu CCI seseid omerkaterritza gamarako peio olagaraiak atzoko sayuetan. Ego Euskal Herriko, Iru airaportuetako langilek, eberen agertu dituzte atzo, Eusko Lege Biltzahian, Bilbo, Gazteiz eta Ondarrabiako airaportuen esteko iriskua sendi dute, orta ko deizabal bat egin dute jendarteari, sindikat, autetsi eta erakundeeri, interes ekonomiko pribatuen eskuetara testirela erortzela tutzi behar airaportu horiek errandute, Irua iraporturietan horotarat irumila lan postu badira eta berrionta ogoita amak bat enpresekin ere ari dira. Azparneko asketa ondarkintegia heldu den urtean etxibarra dauntxaraz, behinan 2006 erditsuta da ino segiara iluke Biltagarbi Sindikatak beste ondarkinen lurperatzeko gune bat plantan ezagriarte, senperen izaiten alitaike atera hori, Pio duruti, azketa bimilata amak, defensa elkartekoak errepikatu dauku atzo, atik, esteA bimilata amostekona idutela eta atela atelabidia kere proposatzen dituzte. Pio duruti? Hodi berda, lehenik ikusi xuxan zerten, ez ginen uken uh... ahez, joko triamolde izan da den hori. Harktu menetan gira gu uh, biberetak erbidekidan. Ez dugu bekari ezetze gaiten. Gok ez dugu kontsilu emeiterik be, eta galdazen dugu gauzak antoraditen eta hautetsiek eta beren deliberazoneak ongi harlitzaten. Ez gira errefus soidean uh, badituko poposamenak, samenak baina behar da norbeit hori gireatu eta hori kudeatu eta hori arte male uski Hora ez dakit behar behar hasiko darba, guk hartako emiten dugu, azken epia. bostia behar dara hori hexi, badira solizu neak, zer nahi gisaz, gauza bat gure gain gauza horik. Ondakin gutiago sortzia. Gutia gure gain harzia. Problema izi gariada, ez da biletak garbi bekarrik, ez dira horik eskualeriko zikina bekarrik, etortzen da zikina, bai elandesetarik, bai dugu, hori behar dira tokian bertan, inahala hurbil, antolatu. Gauden beha, ikus eta sinets eginen dugu. Gauk ez dugu bestedik e eta galdatzen. <tune> Bestalde duda frangoren ondotik, departamentuko botzak izanen dira elduden urteko marchoan, eskualdeko hauteskondeak, eh, gure kasuan akitaniakoak, aldiz berantago, elduden urte ondakian, edo ondoko urte ondakian. Gobernuaren proposamena boskatu beharko da parlamentuan ondoko asteetan, dena den aldaketa ondiak izanen dira, departamentuko konseilari berrien autatzeko moldean, horiek ipatzen dauzkigu, jozo bidarton kideak. Sekulako estabatak izan dira, elduden urtean iragan beharrak diren hautezkunden inguruan, lehenik hautezkunde eguna bera finkatzeko. Joan den prima deran erraiten zen, departamenduko bozak eta eskualdekoak momentu berdinean egiren zirela. Lehenik abenduan, gero ekainean, azkenean bereziko dira. Eskualdeko bozak abenduan iragan dira, departamendukoak martxuan. Bestalde? Ez dira gehiago kantonamenduko bozak deitzen, baina departamenduko bozak kantonamendu berrituetan iragan behar baitira normalki. Ogoitarazteko, gure departamenduan berrogoita hamabi kantonamenduetak ogoita zazpirat pasatzen gira eskoalerrian berian hamabi izanen direlarik. Batzu biziki haundiak izan direlaik, nola, siberua eta garazi bai hori bateratua izanen baita, eta amikus eta iholdi bastida eta bidaisune aldeko herriak ere juntatuko baitira. Prinsipioz, kantona mendu berri bakotxean bi departamentuko kontseilari autatuak izanen dira, gizon bat eta emazte bat, kantona mendu guzietan eta hori zei urteko. Baina dudak gelditzen dira, kantona mendu berrieri buruzko errekortzu guziak ez dira oraino aztertuak izan, hautezkundiak zeila itenburian izan behar direlaik hauteskunde eguna eta egin moldea finkatzen duen legia, oraino bokatu izan behar dabiagen irakurketan asanbladan aldaketak izan dititaizke oraino. Eta erri elkargo bakar bat, ipar alde edo ipar euskal erri hori ez du gaizki ikusten PNB edo eskoalderdi jeltzaleak. Jondenekainian prefetak egin proposamen desberdinen artian da aukera hori, eta pnb ustez, lehen aldea da gobernuak proposamen bat egiten duela, ezin da beraz alde batera tutzi, intzakita. Ez da iparraldeko jendarteak eskatzen zuena, ez da lurralde elkargoa, bainan hala ere hiri elkargo bakar bat iparralde guziaren zat, ez da gutxi eta hartu beharreko proposamena da eaiotaren erranetan, dan ikan blon eaiotaren bozera mailea. Bon Errefusa eman du gure galderari, egi eh? elkargoari, bainan ez da orten ditu behar eta behar da untxa miatu ikertu zer denpele proposamena. Eta proposamena hortan uste dugu, badila gauzak sentxu honeat joran diinak, jara nola gure zauntza, gobernatzeko molde bat, diru kopiua, e, kompetentzietan ez dira denak, baina bada pakasta bat, eta dena oroak uste dut e, hartzekoa dela. Baina tarrabit, arrosako hau eta garazi baigorri herri elkargoko buru da. Lurralde elkargo bakar hori nola ikusten duen eta bere postua usteko prest litzateken galde gindio gu. Ba, uste dut, baten lika izen hori ez da lanian hartzeko... Eta beharko da liene asko eta ez da beharko izan behar, pon eta Ola eta antzaziko da peskoliagia salda eta mehatzen ari da. Eta patatak eta sartu beharko dira eta denenako beharko dira pentsaketak egin. Ezinta eta kostaleko behizik, hanek aldean bez lagundia izan. Iparralde mailako aglomerazio erakunde hori onartzeko ala ere, hainbat puntu segurtatu behar lirateke eaiotaren erranetan, ala nola Iparraldearen lurraldearen onarpena, eunta berrogoita emezortzierriekin, eskumen normalak eta bereziak, edo aurrekonduaren autonomia besteak beste. Eta pilotarekin xegi desagun, igande untan, Titinek bere azken partida, Jokatuko baitu bere egian, Logroñon, Goi usteko partidan, Titin Merin orekin hariko da, Martínez de Iruro eta Cecil kontra, partida rachaldeko bostonta egoiti izanenda, Beroita bost urtetan erri hoxarrak pilotari agur eganen dako, bialdiz izan da banazkako chapeldun eta behin lauterriko chapeldun. Nazioarteko berriak beharitzagun oraile eta Kristof Ukranian bomba bat zapartatu da eskola batean. Lehen eskola eguna zuten atzo irautzailean menpeko, ere muetako aurrek Ukraina ekialdian eta usaian bainu hilabete bat berantago asidute eskola urtea gerla dela, eta burukatik urrun dauden eskolak baizik ez tituzteideki, bainan ez nahikoa izan donesk irian gertatu da. Jakin uh, ere, uh, Franz, Franzian Big Malion aferan, irudiende hausi peratu dituela epaileak, eta Big Malion ustezko iruzura iruzu, iruzu, iruzu ausia dela eta UNP alderdean ere negun atxilutu lauetatik, Hilo dira, anartean libro utzi dituzte, bimilata amabian, Nicolas Sarkozyren presiden gorako hauteskunde kanpainakari legez kanpo finantzak eta ikertzenari dira, hausi peratuetarik bat komunikazio kabineteko buru oia da.